Příběh o Karkatý Kniha 3, 68 až 69 ta pokračuje. V souvislosti s tím Rámo existuje jedna stará legenda, kterou ti nyní budu vyprávět. Sever je, kdysi dávno obýval strašlivý démon v ženské podobě jménem Karkatý. Karkatý měla obrovské černé tělo a již jen pohled na ní budil hrůzu. Neustále měla hlad a nic ji nemohlo dostatečně nasytit. Karkatý se jednou zamyslela, kdybych snědla všechny lidi na kontinentu Jambudvýpa najednou, zmizel by můj hlad jako Fata Morgana po silném dešti. Takový čin by nebyl nepřiměřený, neboť je vhodné zachovat si svůj život. Lidé na ostrově Džambudvípa jsou však zbožní, laskaví, oddaní bohu a obdaření znalostí bylin. Nebylo by správné tyto míru milovné lidi pronásledovat. Vykonám pokání, neboť skrze pokání můžeme získat to, co lze jinak dosáhnout je nestěží. Poté Karkatý vystoupila na jeden ze zasněžených vrcholků hor, a prováděla pokání, během něhož stála jen na jedné noze. Pevná jako socha z mramoru, nevnímala ubíhající dny a měsíce. S postupem času zeslábla natolik, že vypadala jako kostra oděná v průzvitné kůži. Takto se trvala po tisíc let. Když uplynulo tisíc let, zjevil se přední stvořitel Brahma, potěšený jejím pokáním. Intenzivním pokáním lze dosáhnout čehokoliv. Utichne i neovladatelná zloba. Karkatý se v mysli před Brahmou uklonila a začala uvažovat, o co by ho měla požádat. Napadlo ji, že by se mohla stát živou jehlou, která bude stělesněním nemocí a tak bude vstupovat do nitra živých bytostí, Naplňovat svoji touhu a tišit hlad. Když se jí Brahma zeptal, co si přeje, vyjevila své přání. Brahma prohlásil, nechce tak stane. Budeš sůčiká jehla, ale též vyšůčiká cholera. Jakožto to nepatrná věc, budeš přinášet utrpení těm, kteří jedí špatné jídlo a oddávají se špatnému životu. Nakaženým lidem však může pomoci mantra, ještě modlitbou k Bohu Vyšnu a prozbou o odstranění nemoci. Znalec mantry by si měl zároveň mantru napsat na levou paži a s myšlenkou na měsíc pozvednout ruku nad nemocného. Tak bude nemocný člověk v krátké době uzdraven.